Зразу ж помітив його прутконогий Ахіл, богосвітлий, як без щита й шолома, без списа, він зовсім був голий. Все поскидав бої себе, тікаючи з річки, і потом весь знемагав він, і мліли йому від утоми коліна. З запалом мовив Ахіл до свого відважного духу, Леле, велике диво, на власні бачу я очі, знову трояни відважні, яких у бою повбивав я, мають наясний виходити світ із підземної пітьми, так же як цей повернувся, уникнувши смертної днини, проданий мною на Лемнос священий і сивого моря, Глиб не затримав його, хоч узяв багатьох проти волі. Отже, сьогодні острого списа моього зазнає він на собі, щоб довідався я і упевнився серцем, чи він повернеться знов від тіля, чи його не відпустить життєподавча земля, що й сильніших мужів не пускає. Так він, ждучи, міркував, а той до Ахіла бентежно сам наближався, щоб коліна з благанням обняти, душею прагнув бо смерті лихої уникнутий чорної кери. Ратищем довгим уже замахнувся Ахіл Богосвітлий, щоб його вдарить. А той нахилився. Підбігший коліна міцно обняв йому, спис пролетів над плечем і уп'явся в землю, порив свій, жадаючи тілом наситити людським. Той же, одною рукою, з благанням обнявши коліна, другою міцно вхопив і тримав мідного острого списа, і до Ахілла, звертаючись, Слово промовив крилати. «Змилуйся, зглянься, Ахіле, тебе на колінах благаю. Перед тобою, бо, паростку, зевсів, благальник достойний. В тебе першого я споживав від дарунків Деметри. В день, коли ти захопив мене в нашім саду врожаїстім» і, відірвавши від батька і від друзів налемно священний, бранця продавши, аж сотню биків ти за мене одержав. Нині ж я втроє б тобі заплатив. Лиш дванадцять минуло днів, як стільки, зазнавши біди до свого Іліона, я повернувся, і знову мене віддає в твої руки доля лиха. Ненависний, як видно я Зевсові батьку, що в твої руки віддав мене. Коротковічним родила мати мене Лаотоя, дочка староденного Альта, Альта, який войовничим правує народом легелів. Владер в педасі на гірнім, при березі Донька його серед інших – Пряма дружиною стала. Двох вона нас породила, І, о, Бог, ти життя нас позбавиш. Вже одного із нас, Богоподібного ти, Полідора, В лавах передніх приборкав, Уразивши ратищем гострим. Нині й зі мною це станеться лихо. Уже не надіюсь, Рук я уникнуть твоїх. Якщо Бог їх до мене наблизив, то ж тобі інше скажує, а ти це прийми в своє серце, не убивай мене. Гектор, мій брат не єдино утробний, той, що твого могутнього вбив щиросердого друга.